Єдине, чого не можна відібрати в людини, це її право вибирати. Увійти в кімнату Яна Вемера, де на стіні висить картина страшного суду, а вагітна жінка тримає в руці терези Стати за стільцем художника, який малює музу. Зігрітися в променях різнобарного світла, що проходить крізь вікно вітраж. Напитись молока із глечика молочарки. Я вже увійшла туди, де речі не зраджують, а люди. Хай їм Бог простить. Вони завжди залишають мене серед стін, яких нічим прикрасити, які я зробила білими. Рожевий цикламент цвіте на підвіконні, і його видно з вулиці. На столику у чорному горнятку росте барвінок. Над ліжком висить перший малюнок донечки, квітка, яка переростає у плід. У більшій рамці фотокартки тих, кого я люблю. Мені ніколи не доведеться виймати якусь з них – та ще багато книжок і порожнє місце посередині кімнати, велике порожнє місце. Коли я на все це дивлюся, мене переймає відчуття жалю, що воно колись стане непотрібне, викинеться на сміття. Значить, я ще не належу пустелі. Ще тільки приходжу до неї в гості. У гостях, звісно, радісно і цікаво. Бог забере мене раніше, ніж я зазнаю останнього найстрашнішого удару. Безпомічності. Правда, Боже. Львів, 1996 рік Записки білого пташка Повість Посеред зими, вогкого, сірого ранку, ви побачите великий міський будинок, у якому навстіж розчинені вікна на першому поверсі. Що це може означати – Лише те, що господаря немає. Він вийшов через вікно, бо двері замкнені або замуровані. Негоже виходити через двері, коли маєш намір ніколи не повертатись. Зіщулившись, ви майнете до черги на автобус, трохи стривожені й засмучені але й легкі від цілющого дотику нереальності. З цього власний слід почати розповідь з відчинених вікон. На папері кольору божевілля і зради. Я писатиму не тільки про божевілля і зраду, але й про золоте сяйво весняного ранку, яке збудило мене сьогодні і швидко погасло, змінившись на білий день. І багато про що сподіваюсь написати, а тоді пущу ці жовті листки за чорною водою, щоб десь прибились до берега. Спокуси диявола Наприкінці го століття, осінивши себе механічно хрестом, пробурмутівши молитву, залишаєшся при цьому божим дитям, бідна жінко. Тобі холодно, ти втомлена. Уважно перевіривши, чи наведений будильник, лягаєш у постіль, заплющуєш очі, щоб не бачити навіть уночі мерзоти запустіння в богасті і злидні власної душі. Шепочеш, Господи, подай знак, що ти пам'ятаєш мене. Бо крім тебе у мене немає нікого на світі.